Розділ п'ятий Хроніки вартових 2 квітня 1916 року Пароль дня Коли двоє роблять одне й те саме це вже не одне й те саме. Теренцій Досі Лондон перебуває під обстрілом. Учора німецькі літаки літали навіть у день. Бомби завдають неабиякої шкоди кожному району міста. Деякі частини Сіті і Палацу правосуддя міська рада оголосила офіційними бомбосховищами. Таким чином ми взялися замуровувати знамениті підземні переходи. Адже це утричі збільшить наші підземні володіння і дозволить нам замінити традиційну зброю сучаснішою. Ми знову сьогодні лапсували втрьох згідно з протоколом безпеки і з документарією 1851 року. Ми взяли з собою дещо почитати, і все минуло б тихенько, якби ледя Тілні могла викласти свої зауваження трохи з гумором, а не заводити запеклу суперечку. Я думаю, що вірші цього «Рільке» – повна маячня, нісенітниця. А крім того, це зовсім не патріотично – захоплюватися німецькою літературою в той час, коли ми з ними воюємо. Не терплю, коли мене намагаються силоміць у чому-небудь переконати. Та Леді Тілні, на жаль, виказала неабияку наполегливість. Леді Тілні саме декламувала нам дивний пасаж про «Слабкі руки», що чвакають важко, як жаби після дощу, чи щось таке. Але тут у двері постукали. Звичайно, якби, отже, нахабство, тоді загадка, бва, леді, знати, навіть якщо вона це заперечуватиме, роз'яснень ніхто. Кров за метр 85 в зеленого кольору рік. Позначка на маргінесах. 17.05.1986 Записи нині не чіткі, бо ж на них, видно, вилили каву. Сторінок із 34 до 36 нема взагалі. Виступаю за впровадження нового правила, згідно з яким послушникам дозволяється користуватися хроніками лише під наглядом. Де Кларксен, Архіваріус. «Страшенно розлючений». «О, ні! Ти знов лебонь ревіла, як корова!» – сказав Ксимеріус, який чекав мене в таємному переході. «Ну так», – відповіла я. «Навіть дідусь кинув пару скупих сльозинок. Таким тяжким виявилося прощання з Лукасом. Ми не побачимося тепер цілих тридцять сім років, принаймні, якщо вірити в його підрахунки». Ми обоє вирішили, що це неймовірно довго. Найдужче мені зараз кортіло одразу ж стрибнути в 1993 рік, але я пообіцяла Лукасу, що спочатку гарненько висплюся. Була друга година ночі, а за чварць мені треба було вставати. Мамі доведеться викликати підйомний кран, бо інакше я з ліжка не встану. Ксимеріус надивок, Утримався від звичайних шпильок на мою адресу, і я посвітила ліхтариком йому просто вписок. Я можу помилятися, але мені здалося, що він був як у воду опущений. Я раптом подумала, що цілий день не звертала на нього уваги. «О, ти мене чекав! Як мило з твого боку Ксемічку, тобто Ксимеріусе!» Сказала я, несподівано сповнюючись ніжності Мені хотілося його зараз погладити Та, на жаль, привида помацати неможливо Це лише збіг Я тут просто шукав пристойну схованку для цієї штукенції Сказав він, показуючи на хронограф Який я знову загорнула в банний халат Звалила собі на стегно і притиснула ліктем правої руки Позіхаючи, я прошмигнула зі схованки на сходи. Потім обережно закрила вхід портретом пра-пра... Тобто портретом нашого опецькуватого предка. Я дерлася вгору сходами, а Ксимеріус не відходив від мене ні на крок. «Ану, видави задню стінку в шафі, що стоїть у тебе в кімнаті. Ця стінка зроблена з тонкої фанери, ти точно зможеш її виламати». І таким чином через дірку у фанері можна проповсти в підсобку, де ціла купа схованок. Сьогодні я хіба що просто запхаю його під ліжко. Набільше, мабуть, я вже неспроможна. Мої ноги немов не лилися свинцем. Я ледве пересувалася від втоми. Я вимкнула ліхтарик і навпомицьки потупцяла до себе в кімнату, засинаючи на ходу. Мені майже почав снитися якийсь сон, коли я, похитуючись, сунула повз кімнату Шарлотти. Двері зненацька тихенько відчинились і мене освітив промінь світла. Я так перелякалася, що ледве не випустила хронограф. Халепа, пробурмотів Ксимеріус. Всі спали, як убиті, чесне слово. «Тобі не здається, що ти за старенька для цієї піжами з кроликами?» Кинула Шарлотта. Вона притулилася до дверного отвору, граційна як завжди. Шарлотта була одягнена в довгу нічну сорочку на тоненьких бретельках. Волосся їй спадало блискучими хвилями на плечі. «Це перевага зачіски з косами». Вона схожа одночасно на ефект бігудій наводить на думку про якогось золотоволосого янгола. — Ти мене злякала, зовсім з глузду з'їхала! — шепотіла я, щоб не розбудити на додачу ще й тітку Гленду. — Що це в тебе там? І чому ти скрадаєшся тут вночі моїм коридором? — Давно цей коридор став твоїм. І як мені тепер добиратися до власної кімнати? Може... Дертися по стіні і залазити через вікно?» Шарлотта відсунулася від дверей і підійшла до мене. «А що це там у тебе під пахвою?» запитала вона ще раз, але вже грізним тоном. До того ж, Шарлотта шепотіла, та той шепіт лише надавав її голосу вимогливості. А ще вона дивилася на мене якось... моторошно... І я не наважилася просто пробігти повз неї. Ох, зітхнув Ксемеріус. Тиба, кому гормони в голову вдарили? Я б не радив сваритися з нею сьогодні. Я ніяк не очікувала такого розвитку подій. Це ти про халат? Покажи-но, ну що там у середині, попросила вона. Я позадкувала, у тебе що, клепки розсохлися? Я не збираюся посеред ночі розгортати перед тобою свій банний халат, тому, будь ласка, пропусти, мені хочеться спати. А мені хочеться подивитися, що там у тебе в халаті, просичала Шарлотта. Думаєш, я така ж наївна, як і ти? І не помітила ваших змовницьких поглядів і тихої балачки. Якщо вам кортить обійти мене, Придумайте якийсь витонченіший план. Це якось пов'язано зі скринею, яку містер Бернер та твій брат протягли до тебе в кімнату. Напевно, у тебе під пахвою якраз те, що було в тій скрині. Ну що ж, вона не дурепа, бовкнув Семеріус, чухаючи крилом ніс. Можливо, колись, якби я була трохи бадьорішою. Я обов'язково вигадала б якусь правдоподібну історію, але цієї миті я дуже нервувалася. «Тебе це не стосується!» – сказала я. «Та ні, ще як стосується!» – наступала на мене Шарлотта. «Хоч я й не рубін, і не член коло дванадцяти, але, на відміну від тебе, принаймні думаю не гірше за них». Я не почула всього, про що ви там шепотілися в твоїй кімнаті, двері в цьому будинку затовсті, але того, що я почула, мені цілком достатньо. Ступивши ще один крок до мене, вона показала на халат. Раджу тобі віддати оце самовільно. Ти ж не хочеш, щоб довелося відбирати його силоміць? Ти підслуховувала нашу розмову? Мені враз стало зле. Що ж їй вдалося зрозуміти? Цікаво, вона знає, що оце – хронограф. Який, до речі, за останні кілька хвилин, мабуть, поважче удвічі, тому я взяла його обома руками. Нікі в ліхтарик довелося при цьому кинути на підлогу. Він упав досить гучно. Я вже тоді була не надто впевнена, чи хотілося б мені, щоб тітка Гленда прокинулася. «Тобі відомо, що ми з Гідеоном разом займалися кравмагою?» – запитала Шарлотта, наблизившись ще на крок. Я автоматично позадкувала. «Ні, а тобі відомо, що погляд у тебе зараз точнісінько, як у цієї дурнуватої білки з льодовикового періоду?» «А може нам пощастило, і ця її кравмага – це просто невинна нісенітниця?» припустив Ксимеріус. «Як Камасутра, єйбо! Ха-ха!» захихотів він. «Я не хотів, даруй! Але в екстремальних ситуаціях я найкраще жартую!» «Кравмага – це ізраїльське бойове мистецтво, дуже ефективне!» сказала Шарлотта. «Я могла б зараз одним ударом у сонячне сплетіння вивести тебе з ладу або пробити потилицю!» А я б могла закричати Рятуйте, ми все ще розмовляли пошепки напевно, так спілкуються між собою дві змії, тільки й чутно, як вони сичать. А якщо погукати сюди інших мешканців будинку, що трапиться? Шарлотта, напевно, посоромиться тоді прибивати мені потилицю, але всім їм закортить дізнатися, що ж загорнуто в мій халат. Мені здалося, що Шарлотта прочитала мої думки і в'їдливо розсміялася. Майже пританцьовуючи, вона прошипіла. Ну мо, закричи, я б так і зробив, підтакнув Ксемеріус. З-за спини Шарлотти, як завжди, наче з під землі, виринув містер Бернард, і виявилося, що це вже не потрібно. «Я можу щось зробити для милих дам?» – поцікавився він. Шарлотта, наче нажахана кішка, здригнулася і рвучко обернулася. На мить мені здалося, що вона ось-ось накинеться на містера Бернарда і вгатить йому просто в сонячне сплетіння. Проте, хоч пальці на її ногах і тремтіли, цього нещастя не сталося. Інколи мені навіть вночі кортить їсти, тому якщо вже не спиться, я саме збирався приготувати щось і перекусити. Коли він з'явився, я відчула, що врятована, і несподівано навіть для самої себе нервово захихотіла. А я вже принесла собі дещо з кухні. Кивнувши, я показала на вузол, що тримала, міцно притиснувши до грудей. «Але організму цієї юної каратистки точно бракує цукру. Їй вкрай потрібна маленька перекуска!» Шарлотта попленталася назад до своєї кімнати. «Тепер я буду за тобою пильнувати!» – мовила вона, тицнувши вказівним пальцем мені в груди. Вона наче збиралася декламувати щось патетичне, Бо мала такий вигляд, ніби стояла не в темному коридорі, а на театральній сцені. За вами, містере Бернард, теж. докинула вона. Ну, що ж, ми це мали передбачити, прошепотіла я, коли двері її кімнати зачинились, і коридор поринув у темряву. Вона володіє якимось там таджмахалом. Ну, непогано. Підтакнув мені Ксимеріус. Я ще міцніше притиснула до себе згорток. Шарлотта щось запідозрила, навіть якщо вона не знає точно, що саме їй вдалося виявити. Вона, напевне, розпотякає про нас вартовим, розкаже, що ми... Я впевнений, що для такої дискусії знайдуться належні місця і час. Незвичним суворим голосом перебив мене містер Бернард. Потім, піднявши з підлоги ліхтарик Ніка, увімкнув його і ретельно освітив ним весь простір нижньої щілини між шарлотиними дверима до стелі. Верхнє світло в кімнаті згасло. Так, Шарлотта могла чути кожне наше слово. Я кивнула. Ви, звичайно, маєте рацію. На добраніч, містер Бернард. Солодких снів, міс Гвендолін. Наступного дня вранці мамі дійсно знадобився кран, аби підняти мене з ліжка. Проте вона виявилася хитрішою і скористалася бридким пластмасовим Санта-Клаусом, якого хтось подарував Кароліні минулого різдва. Якщо натиснути на кнопку, Санта починав електронним голосом промовляти «Гоу-гоу-гоу, Мері Крісмас!» Я напнула на себе ковдру, намагаючись уникнути цих жахливих звуків. Та після 16-го "хоу-хоу-хоу" я таки здалась і відкинула ковдру, одразу пошкодувавши про це, бо згадала, де мені сьогодні належить побувати. На балу. Мені доведеться мати справу з графом без корисної інформації. Якщо тільки не станеться диво, і я не знайду можливості потрапити до дідуся в 1993 рік і ще до балу. І я задумалася. Мені потрібно було ще раз цієї ночі потрапити в минуле, але тоді Шарлота точно про все дізналася, тож я, здається, вчинила мудро. Злізши з ліжка, я потупцяла у ванну, я поспала всього три години. Після нічної зустрічі з Шарлоттою я, про всяк випадок, прислухалася до поради Ксимеріуса, сховала хронограф за стінкою шафи. Мені довелося видавити її та розпороти черево крокодилу, щоб заховати там хронограф. Почувалася я після всіх цих подій, мов викручена ганчірка, тож миттю заснула глибоким сном, який мав перевагу. Мені не снилися жахіття». Власне кажучи, мені взагалі нічого не снилося. Я не могла бачити видіння, на відміну від тітки Медді. Я запізнилася на сніданок, бо довго шукала мамину пудру, щоб замазати синці під очима. І коли нарешті, похитуючись, я спустилася на перший поверх, тітка Медді схопила мене і потягла до своєї кімнати. «Що трапилося?» – запитала я, розуміючи, що питання не має сенсу. Якщо тітка Медді прокинулася о пів на восьму, щось трапилося, і справді було негаразд. Волосся її було розпатлене, бігоді, що мали бути на чолі, сповзли і тиліпилися над вухом. «Дівчинко моя, Гвендолін! Можна й так сказати!» Тітка Медді опустилася на своє незастелене ліжко і, картинно насупивши чоло, втупилася у бузкові шпалери в дрібну квіточку. «У мене було видіння!» «Ну, цього ще бракувало!» «Спробуй вгадати, хтось розтоптав рубінове серце під борами чобіт», – припустила я. «Або, може, круг врізався у вікно баштового годинника?» Тітка Медді так сильно похитала головою, що нещасні пасма злетіли вгору, а бігуді з'їхали на бік». «Ні, Гвендолін, це зовсім не смішно. Хоч мені і не зрозуміло іноді, що означають ці видіння, але згодом завжди з'ясовується, що вони повідомляли про щось важливе». Вона взяла мене за руку і притягнула до себе. Але цього разу видіння було надто зрозумілим. «Я бачила тебе в блакитній сукні, вітер підхоплював її, навколо палали свічки». І хтось грав на скрипці. Шкірою пробігся мороз. Наче мені мало було власного неприємного перечуття з приводу цього балу. Треба ж було й тітці Медді побачити цей самий бал у своєму видінні. Але я ж не говорила їй ні про бал, ні про те, яку сукню збираюся вдягнути. Тітка Медді була задоволена тим, що нарешті я звернула на неї увагу. «Спочатку все було добре. Гості танцювали, і ти теж. Але потім я побачила, що в залі немає даху. Над тобою насунулися жахливі чорні хмари, з яких шугонув птах і кинувся на тебе», — говорила вона. «А коли ти намагалася втекти, то натрапила саме на того птаха. Це було жахливо». Усе було червоне від крові, навіть небо червоніло, і краплі дощу, що падали з неба, були криваві. «Бабусю Меді...» Вона заламала руки. «Люба моя, так, я знаю, це дуже жахливо. Сподіваюся, це не вищує жодних подій. Я гадаю, ти щось прогавила». Знову перебила її я. І куди ж я, сабто, Гвендолін, із твого сну побігла? Та це був не сонавидіння. Тітка Медді зробила ще більші очі, якщо це взагалі можливо. Ти врізалася в меч, просто наскочила на нього. І що то був за меч? Звідки він узявся? Він просто висів у повітрі, щось таке. Сказала тітка Медді, при цьому махаючи руками перед своїм обличчям Але річ зовсім не в цьому Трохи роздратовано правила вона далі А в ріках крові Хм Я сіла поруч із нею на краєчок ліжка І що ж я маю робити з цим видінням? Тітка Медді, озираючись на всі біч, схопила зі столу бляшаночку з лимонними людяниками І поклала один собі в рот «Ох, дитино, якби ж то я знала! Я просто подумала, що, можливо, це тобі допоможе, як застереження!» «Ну, добре, постараюся не наскакувати на мечі, що висять в повітрі, обіцяю!» Я поцілувала тітку Медді та встала. «А ти б краще ще трохи подрімала, це ж зовсім не твій час!» «Так, ти маєш рацію!» Вона солодко потягнулася і напнула на себе ковдру. — Та все ж таки зверни увагу на те, що я тобі розповіла, — пробурмотіла вона. — Бережи себе. — Гаразд. У дверях я обернулася і додала. А... — А лева у твоєму видінні часом не було? Або діаманта? Або, може, сонця? «Ні», – відповіла тітка Медді, вже заплющивши очі. «Я так і знала», – пробурмотіла я і тихо причинила за собою двері. Спустившись до сніданку, я відразу ж помітила, що за столом нема шарлотти. «Бідолашна дівчинка хвора», – пояснила тітка Гленда. «Підвищена температура, дуже болить голова». «Напевно, це грип, він саме панує. Чи не могла б ти передати це вчителям, Гвендолін?» Я похмуро кивнула. «Грип, а як же?» Шарлотта хотіла залишитися вдома, щоб обнишпорити мою кімнату. Ксимеріус умустився на тарілі з фруктами. Здається, він думав так само. «А я про що? Ніяка вона не дурепа!» Містер Бернард, який саме потягнувся по яєчню, теж поглянув на мене стурбовано. «Нещасна дівчинка, стільки пережила за останні кілька тижнів!» Бідкалася тітка Гленда, намагаючись не помічати, як Нік гучно пирхнув. «Само собою, що організму потрібен якийсь час, аби відновитися!» «Що за несенітниці ти говориш? Облиш, Глендо!» Перервала її ладіаріста, нервово відпивши чаю. «Ми, монтрози, здатні витримувати багато чого. Ось я, наприклад...» Вона випростала худу спину. «Не хворіла у своєму житті жодного дня». «Щоправда, мені теж якось недобре», – мовила я. А надто мені стало зле, коли я зрозуміла, що мою кімнату неможливо замкнути ззовні. У ній, як майже в кожному приміщенні нашого будинку, була встановлена старовинна система із замком-засовом, який замикався лише зсередини. Мама схопилася зі стільця і поклала руку мені на чоло. Тітка Гленда скорчила зневажливу гримасу. Мені все це знайоме. Гвендулін терпіти не може, якщо не вона в центрі уваги. Температура ніби в нормі. Мама схопила мене за кінчик носа так, наче я знову перетворилася на малу дитину. Ніс сухий і теплий, як і має бути. Вона погладила моє волосся. На вихідних ми зможемо нарешті трохи тебе побалувати, якщо захочеш. «Наприклад, дозволимо поснідати в ліжку!» «От і чудово! А потім ти почитаєш нам історії про Пітера Флопсі і Мопсі, геш?» Сказала Кароліна, яка тримала на колінах плетене порося. «А тоді ми погодуємо Гвен яблучним пирогом і зробимо їй холодні обтирання!» Леді Аріста поклала кружальце-огірка собі на канапку. Там уже височила гірка з сиру, шинки, яєчні і помідорів. «Гвендолін, на вигляд ти зовсім не хвора. Навпаки, ти наче розцвіла останнім часом, і твоє життя так і б'є ключем». «От такої!» «І це попри те, що мої очі злипалися від утоми і вигляд я мала такий, немов мене покусав вовку лака. І тут такі компліменти!» «Я цілий день буду вдома», – зауважив містер Бернард. «І зможу подбати про міс Шарлотту, напоїти її гарячим бульйоном». Коли він це казав, то був обернутий до тітки Гленди, але я знала, що його слова адресовані мені, і чудово зрозуміла його. У тітки Гленди, як на лиху, були інші плани щодо нього». Я зможу подбати про свою дочку сама. Вам доведеться з'їздити в ательє Волден Джонс і забрати мої замовлення та костюм Шарлотти, який ми замовили спеціально для майбутньої вечірки. «Ательє розташоване в Ізлінгтоні», – сказав містер Бернард і стурбовано на мене поглянув. «Тож мені потрібно буде на деякий час відлучитися з дому». «А як же, звісно!» Гидливо скривилася тітка Гленда. «А дорогою назад можете купити квітів», – озвалася леді Аріста. «Кілька весняних букетів, які ми поставимо біля входу, на обідньому столі та в музичній кімнаті. І, будь ласка, не треба нічого яскравого та кричущого, жодних устогидлих тюльпанів на зразок тих, які ви принесли недавно». Більше ніжних тонів – білого, жовтавого та бузкового. Мама цьомнула кожного з нас і попрощалася. Їй треба було на роботу. — Містер Бернард, якщо ви раптом побачите незабудки, будь ласка, принесіть мені кілька вазонів із цими квітами, або з конваліями, якщо вони вам трапляться. — Це може бути, — кивнув містер Бернард. «О, і якщо ви вже зібралися по квіти, містера Бернард, то, прошу, привезіть кілька лілій, їх можна буде посадити на мою могилку, після того, як я піду до школи хвора», – похмуро сказала я, але мама була вже біля дверей. «Ну, му, не журися», – спробував утішити мене Ксимеріус. Шарлота ніяк не зможе непомітно прокрастися у твою кімнату, якщо цей рудий проноза майже цілий день сидітиме вдома. Та якщо і зможе, то нізащо не здогадається відсунути задню стінку твоєї шафи і навпочебки порпатися у якомусь шматці. І на що вона точно не зважиться, так це на порпання в внутрішнях у справжнісінького крокодила. Ти, мабуть, зараз радієш, що вчора вночі я таки переконав тебе розпороти цю тварюку». Я кивнула, хоча від згадки про темні кутки та рясне павутиння подумки здригнулася. Звичайно, мої побоювання не могли зникнути так швидко. Якщо Шарлотта здогадується або, можливо, навіть знає напевно, що саме шукає, так просто вона не опустить рук. Я ж з'явлюся вдома ще пізніше, ніж зазвичай, якщо не вдасться перенести цей бал. А може, я повернуся занадто пізно? Цікаво, що трапиться, якщо вартові Вертовій довідуються, що викрадений хронограф зберігається в нашій домівці? Хронограф, у якому для завершення кола 12 бракує лише крові Гідеона. Моє тіло, мов, снігом обсипало. Можливо, вони не стримуватимуться, якщо дізнаються, наскільки близько дісталися до виконання своєї місії. «А я? Хто я така, щоб приховувати від них те, що, може, принесе зцілення від усіх хвороблюдства?» «Хай там як! А бідула халебонь і справді захворіла!» – промовив Ксимеріус. «Ага, а земля пласка!» – голосно бовкнула я. Усі здивовано зиркнули на мене. «Ні, Гвен, земля кругла!» приязно виправила мене Кароліна. «Я спочатку теж не могла в це повірити, а ще вона, здається, надто стрімко рухається в космосі». Вона відламала хлібця і піднесла шматочок до рожевого поросячого писка. «Насправді все саме так, а не інакше. Правда, Маргрет? Бажаєш іще шматочок канапки з ковбасою?» Нік тихенько захикав, але Дяріста при цьому презирливо скривилася. Ми ж установили чітке правило: не брати з собою за стіл ані ляльок, ані плюшових звіряток, друзів, вигаданих справжніх, немає значення. Маргарет дуже добре вихована, мовила Кароліна, обережно сховавши свинку собі під стілець. Тітка ленда несхвально чхнула. Здається, тепер у неї виникла алергія ще й на м'які іграшки. Попри те, що Ксимеріус пообіцяв мені стояти за хронограф до останнього подиху, хоча я щиро посміялася, нехай подумки, і повідомити мені, якщо Шарлотта спробує пролізти в мою кімнату, я все одно думала, що може статися, якщо другий хронограф потрапить до рук вартових. Сумні думки не вирішать проблеми, тож мені треба було пережити цей день і сподіватися на краще. Перший крок – я вийшла з автобуса на одну зупинку раніше і подалася в Старбакс, щоб, бодай, якось подолати цю втому. «Зробіть мені каву з карамеллю, міцну, як три еспресо!» – попросила я хлопчика біля прилавка, а той з усмішкою відповів – «Тільки якщо ти залишиш мені за це свій номер мобільного!» Я ще раз подивилася на нього, цього разу уважніше, і задоволено посміхнулася у відповідь. Хлопець мав темне волосся, а чубчик майже затуляв очі. Він чимось нагадував героя французьких фільмів. Звичайно, Парбук виявився не таким красивим, як Гідеон, з яким я одразу його порівняла. «У неї вже є хлопець!» Промовив хтось за моєю спиною. Це був Рафаель. Я, насупившись, обернулася, а він підморгнув мені, його зелені очі при цьому лукаво блеснули. «Та й взагалі, вона для тебе занадто маленька. Хіба не бачиш, що на ній шкільна форма? Будь ласка, один лати і чорничний кекс!» Я обурено пирхнула, і, винувато посміхнувшись, забрала в продавця свій оригінальний напій. «Хлопця в мене зараз немає, та натомість з'явилася велика проблема… 음... з часом. Попроси мене про це ще раз, роки через два». «Гаразд!» – буркнув хлопець. «Та нічого він не зробить!» – заявив Рафаель. Готовий закластися, він у кожної симпатичної дівчини просить номер телефону. Я розвернулась і пішла до школи. Але Рафаель наздогнав мене на вулиці. Агов, стривай. Вибач, що завадив тобі з ним пофліртувати. Він підозріло зазирнув у своє пластикове горнятко з кавою. Цей тип, напевно, туди плюнув, точно кажу. Я зробила великий ковток та миттє обпекла губи, язик і піднебіння. І зараз же замислилася над тим, коли отямилася. Як би добре було, якби каву вводили в організм внутрішньовенно, як ліки. Це було б найкращим порятунком. Я учора ходив у кіно з цією селією. Почав розмову Рафаель. Кадра хоч куди. Вона така гарна і весела, скажи. «Що?» Я скорчила гримасу, а на моєму носі повис шматочок молочної пінки. Видно, спілкування з Ксимеріусом давалося в знаки. «Нам було чудово разом!» Правив він далі. «Тільки не кажи Леслі, бо вона може приревнувати!» Я мимоволі засміялася. «Це ж треба! Він збирався мною маніпулювати!» «Ну добре, мовчати, як криба!» «Гадаєш, вона і справді може приревнувати?» – швидко запитав Рафаель. «Звісно, вона страшенно ревнуватиме, і це при тому, що в нашому класі взагалі немає ніякої селії». Рафаель з ніяковіло почухав ніс. «Тю, а та білявка, яка влаштовує вечірку?» «А, Синтія! Але я і справді вчора ввечері ходив з нею в кіно». Ображено мовив Рафаель. Шкільна форма з невдалою комбінацією брудно-жовтого і синього кольорів пасувала йому ще менше, ніж нам. Він пригладив волосся і цим жестом раптом нагадав мені Ніка, пробудивши в мені материнські почуття. Я подумала, що Рафаель цілком заслуговує на заохочення за те, що не тримається так само пихато і самозакохано, як його старший брат. «Я буду намагатися розповісти їй цю історію якнайм'якше», – запропонувала я. Він боязко посміхнувся. «Тільки не кажи, що я забув її ім'я. Знаєш, краще взагалі нічого не говори. А може...» «Я трохи допоможу». На прощання я поправила йому краватку. «До речі, вітаю. Сьогодні ти нарешті зав'язав її правильно». «Це Сінді», – мовив Рафаель і криво посміхнувся. «Так, здається, її звати». Першим уроком була англійська, і вів його містер Вітмен. Дізнавшись про хворобу Шарлотти, він кивнув. А я не втрималась, і коли почула слово «хвора», зобразила пальцями в повітрі символічні лапки. «Треба було взяти його з собою», – Зашепотіла Леслі у той час, як містер Вітмен роздавав перевірені домашні контрольні, які ми писали минулого тижня. «Хронограф? У школу? Ти що, здуріла? А що, як його побачить містер Вітмен? Убілченяти одразу станеться серцевий напад. Тільки спочатку він перекаже, певно, своїм корифанам-вартовим, які мене потім четвертують, колесують або катуватимуть у якийсь інший хитрий спосіб, як у такому разі вилять їхні ідіотські золоті правила». Я передала Леслі ключ від скрині. «Ось, ключ від твого серця. Взагалі-то я хотіла віддати його Рафаелю, але ж ти на це не згодна». Леслі окинула мене сердитим поглядом, а потім поглянула туди, де сидів Рафаель, уперто намагаючись не повертати голову в наш бік. Повізь його знову на шию, тільки дивись, щоб Шарлотта в тебе його не відібрала». Крав мага, пробурмотіла Леслі. Про це бойове мистецтво, здається, є якась стрічка з Дженніфер Лопес, пам'ятаєш? Вона там добряче відлупцювала у кінці свого жорстокого бойфренда. Я теж не проти цього навчитися. На твою думку Шарлотта могла б просто проломити стінку шафи одним ударом ноги? Можливо, їх з Гідеоном учили також зламувати замки без допомоги ключа. Напевно, у них був тренувальний семінар з агентом mi 6 Жодного залізяча, лише елегантна шпилька. Я важко зітхнула. Якби Шарлота знала, що саме ми знайшли, вона б точно розповіла про все вартовим, мовила Леслі, похитавши головою. Тому в неї є лише підозри. Вона думає, що може щось знайти. І це щось допоможе їй нарешті набути ваги, а тебе затопче в болото на все життя. А вже ж, якщо вона це знайде? Дуже сподіваюся, що ви обговорюєте 130-й сонет Шекспіра. Просто перед нами, де не взялася постать містера Вітмена. Кілька днів поспіль ми тільки про це й говоримо, зауважила Леслі. Містер Вітман здивовано поглянув. «Ніяк не можу останнім часом позбутися враження, що ви занадто захоплені якимись іншими заняттями, які не найкраще впливають на вашу успішність. Можливо, мені варто скористатися правом педагога і написати листа вашим батькам? Здається, вони вкладають чималі кошти у те, щоб ви вчилися в такому привілейованому закладі» і цілком могли б сподіватися від вас більшої зацікавленості в науці. Тихо прошелестівши, на парту впали наші роботи. Якби ви більше цікавилися Шекспіром, це вельми сприятливо відбилося б на творах. На жаль, результат ви показали досить посередній. «Ще чого?» – прошепутіла я жовчно. «Що за нахабство?» Спочатку він забирає весь мій вільний час стрибками в часі, примірянням костюмів та уроками танців, а потім ще й кидає мені тут, що я замало працюю на школу. Шарлотта довела, показавши тобі чудовий приклад, що можна поєднувати обидва завдання, Гвендолін. Мовив містер Вітмен, ніби дізнавшись, що я думала. Вона завжди дістає відмінно. І ніколи не скаржиться, тож раджу тобі брати приклад із такої самодисципліни. Я кинула лютий погляд йому навздогін. Леслі підбадьорила мене дружнім стусаном у бік. Колись ми зможемо сказати підлому білченяті все, що про нього думаємо, тільки не закінчимо школу, та сьогодні це буде просто марнуванням сил. Так, ти маєш рацію. Зараз усі мої сили йдуть на те, щоб не заснути. Я широко позіхнула, сама цього не очікуючи. Ну ж, бо потрійне еспресу, еспресо, будь ласка, вливайся швидше в кров і мене під бадьор. Леслі енергійно кивнула. Гаразд, щойно це станеться, ми мусимо кров з носа придумати, як тобі прогуляти цей бал. «Але ви ніяк не можете захворіти!» – заперечив містер Марлі і розгублено сплеснув руками. «Все вже готове! Я геть не уявляю, як поясню це іншим членам ложі!» «Ви ж не винні в тому, що я захворіла!» – пробелькотіла я мляво і на силу виповзла з лімузина. «Та й я теж! Цим...» Заряджає вища сила, і змінити це нам не до снаги. «Де там? До снаги? Ще як?» Містер Марлі обурено дивився на мене. «Вигляд у вас зовсім не такий уже хворий!» Докинув він, явно сказавши неправду. Бо ж я, придушивши власну гордість, змила мамину косметику і постала така, яка була. Леслі спочатку хотіла трохи посилити враження сірими й фіолетовими тіннями, та, поглянувши на мене, сховала свою косметичку назад у наплічник. Через страшні синці під очима та бліду шкіру мене точно взяли б на роль жертви в якомусь фільмі про вампірів. Річ не в тому, чи маю я хворий вигляд, а в тому, що я й справді хвора. Мовила я і віддала містеру Марлі свій шкільний наплічник. Нехай цього разу понесе його, я сьогодні надто хвора та слабка. Знаєте, мені здається, що за таких обставин наш стрибок на бал можна перенести. Ні за що! Крикнув містер Марлі, проте зараз же прикрив рот рукою і злякано озирнувся. Вам відомо, як дорого обійшлися нам приготування до цього заходу? Правив він далі пошепки. Ми йшли в штаб-квартиру вартових, але просувалися дуже повільно, бо я похитувалась. І я зміг переконати директора вашої школи в тому, що одній трупі линвоходів терміново потрібна зала для репетицій. І він погодився. Сьогодні грав Сен-Жермен дав чіткі вказівки з приводу того, що... Містер Марлі почав добряче мене дратувати. Які щілин в уходи? І директор Джилс, я нічого не второпала. «Послухайте мене уважно. Я захворіла. ЗАХВОРІЛА! Я змушена була випити вже три таблетки аспірину, та все марно. Навпаки, мій стан щосекунди погіршується. А ще в мене температура, і мені ніби бракує повітря». Для більшої переконливості я вчепилася в поруччі біля входу в будинок і щось нерозбірливо прохрипіла. «Завтра хворіте! Завтра!» – торочив містер Марлі. «Містер Джордж, хоч ви їй скажіть, що їй дозволяється захворіти лише завтра, інакше вона зруйнує весь наш план!» «Ти хвора Гвендолін!» У дверях з'явився містер Джордж. Він дбайливо обійняв мене і завів усередину. Це вже інша річ. Я нещасно кивнула. Думаю, я могла заразитися від Шарлоти. Ха ха, точно. У нас вобог був той самий синдром своєрідного грипу. Гаразд, назвався грибом той лізь у кошик. У мене голова ось ось лусне, так болить. — Це справді дуже невчасно, — зауважив містер Джордж. — Я це кажу і вже десятий раз, — підхопив містер Марлі, що запопадливо дріботів за нами. Його обличчя зараз вирішило задля різноманіття побути не яскраво червоним, а вкритися червоно-білими плямами, ніби йому важко було вирішити, який саме колір більше пасує до цієї ситуації. Доктор Вайт цілком може зробити її уколи, ж, Треба притриматися всього кілька годин. Так, як варіант, промовив містер Джордж. Я невпевнено зиркнула на нього. Від нього я сподівалася трохи більше співчуття та підтримки. Згодом я й сама повірила, що захворіла. Але це радше відбувалося через панічний страх. У мене було дивне перечуття, що вартові зі мною не надто панькатимуться, якщо раптом дізнаються, що я прикидалась. Та зараз уже занадто пізно про це думати. Відступати нікуди. Замість доправити мене в ательє Мадам Росіні, де мене якраз мали нарядити в сукню XVIII століття, містер Джордж провів мене в драконячу залу. За нами прямував містер Марлі. В руках він досі тримав мій наплічник. Не зупиняючись, містер Марлі обурено бубонів щось собі підніс. За круглим столом сиділи доктор Вайт, Фальк де Віллерс, містер Вітмен і ще один чоловік, якого я раніше не бачила. Не здивуюся, якщо це був сам міністр охорони здоров'я. Містер Джордж завів мене в залу, всі обернулись і витріщилися на мене. Усі мої погані перечуття ожили разом. «Вона стверджує, що захворіла!» Сказав на одному подуху містер Марлі і бадьоро прокракував далі. Фальк де Віллер зі стільця. «Містере Марлі, будь ласка, зачиніть за собою двері. А тепер, прошу, почніть спочатку. Хто стверджує, хто хворий?» «Ось вона!» Містер Марлі тицнув у мене вказівним пальцем. У відповідь мені захотілося йому покривлятися, але я втрималася. Містер Джордж відпустив мене, крекнувши, сів на вільний стілець і витер хусточкою під зі своєї лискучої лисини. Так, Гвендолін почувається не дуже добре. Я перепрошую. Мовила я, що сила намагаючись дивитися в правий нижній куток кімнати. Бо я десь читала, що якщо люди брешуть, то обов'язково відводять очі вгору і ліворуч. Але я відчуваю, що справді не маю сил відвідати сьогодні цей бал. Я ледве тримаюся на ногах, і що хвилини мені дедалі гірше є. Для більшої переконливості... Я сперлася на спинку стільця, на якому сидів містер Джордж. І тут я помітила, що поміж присутніх у залі був і Гідеон. Моє серце миттю прискорено забилося. Це так несправедливо! Йому досить було лише глянути на мене, щоб спантеличити, А він був всього лише спокійнісінько, стояв біля вікна, тримав руки в кишенях джинсів і просто мені посміхався. Усмішка Гідіона була зовсім ненахабною і широкою. Він тільки ледь помітно підняв куточки губ, але при цьому посміхалися навіть його очі. Чомусь я відчула, як до горла знову підступає клубок. Швиденько відвівши очі, я помітила біля величезного каміна малого Роберта, сина доктора Вайта. Коли хлопчикові виповнилося сім, він потонув у басейні. Відтак малий привид з'являвся всюди, і, хоча спочатку дуже мене соромився, проте з часом звикав до мене чимраз дужче. Наприклад, сьогодні він радісно замахав мені рукою, та у відповідь я змогла лише коротко йому кивнути. «Дозвольте запитати, що це за болячка, яка взялася ні з того, ні з сього?» Містер Вітмен насмішкувато зиркнув на мене. «Кілька годин тому в школі ти була здоровісінька!» Продовжував він, схрестивши руки на грудях, але зараз же, напевно, схаменувся і змінив свою тактику. Суворий тон на довірчий учительський, м'який і повний співпереживання. Така його інтонація мені була вже знайома. І це точно не було добрим знаком. «Гвендолін!» «Якщо тобі страшно через бал, ми цілком тебе розуміємо. Доктор Вайт, можливо, дасть тобі якісь ліки, що допоможуть заспокоїтися». Фальк кивнув. «Сьогоднішній захід справді неможливо скасувати», – зауважив він. Містер Джордж додав. «Містер Вітман має слушність. Те, що тебе лихоманить перед балом, це цілком нормально». «На твоєму місці будь-хто хвилювався б, тут нема чого соромитися». «І до того ж ти не сама», – мовив Фальк. «Гідеон буде з тобою поряд». Мимоволі я зиркнула на Гідеона, але потім так само швидко відвернулася, відчувши, що наші очі ось-ось зустрінуться. Фальк правив далі. «Ти не чуєшся, як усе закінчиться, і тобі треба буде вертати назад». «І подумай ще про чудову сукню!» Цей типу міністр охорони здоров'я намагався звабити мене. «Що це ще таке? Невже він сприйняв мене за десятирічну дівчинку, яка й досі бавиться ляльками Барбі?» Решта схвально загула, намагаючись зобразити ввічливі посмішки. Всі, крім доктора Вайта. Він, як завжди, насупив брови, і неприязно позирав на мене у свій звичайний спосіб, що наганяв на мене моторошний страх. Маленький Роберт нахилив голову, наче вибачаючись. «Але в мене горло болить, і голова, а ще все тіло ломить!» зауважила я, намагаючись говорити якнайбільш переконливо. «Мені здається, що симптоми звичайного хвилювання дещо інші». Моя кузина не пішла сьогодні до школи, бо підхопила гриб, а я просто заразилася від неї. Здається, їй треба ще раз пояснити, що йдеться про події епохального значення. Докинув позаду містер Марлі. Але містер Вітмен перебив його. Гвенделін, ти пам'ятаєш нашу розмову вранці? Запитав він, і його голос при цьому став на дрібку сентиментальнішим. Що він таке говорить? Невже містер Вітмен хоче серйозно назвати це своє бурчання про незацікавлені його предметом справжньою розмовою? Проте, здається, саме це він і мав на увазі. От, наприклад, Шарлотта. Можливо, вся річ у тих зусиллях, які ми вклали в її навчання. Та я впевнений, що якби вона опинилася на твоєму місці, то усвідомлювала б усю відповідальність. Вона ніколи б не поставила під загрозу нашу операцію через фізичний стан. Хіба ж я винна, що вони весь цей час витратили на навчання не тієї дівчини? Я ще дужче вчепилася в спинку стільця. Зрозумійте, якби Шарлотта почувалася так само жахливо, як я зараз, вона ні за не змогла б потрапити на цей бал. Містер Вітмен мав такий вигляд, ніби йому ось-ось увірветься терпець. Мені здається, ти не розумієш, про що я веду мову. Та чому ми маємо її вмовляти? Раптом пробубинів своїм звичайним незадоволеним тоном доктор Вайт. Ми марнуємо дорогоцінний час. Огляд встановить, наскільки вона хвора. Та якщо вона просто вдає хвору? Відсунувши стілець, він підвівся і підійшов до мене з іншого боку столу так швидко, що Роберту довелося необияк поквапитися, щоб не відставати. «Ану, відкри рота!» «Це вже занадто!» Я обурено глипала на нього, але доктор уже схопив обома руками мою голову і обмацував її від вух до шиї. Потім він поклав руку мені на лоба. На душі мені похололо. «Хм...» Промимрив він, ще дужче спохмурнівши, якщо тільки можливо було зобразити більш похмуру міну. Лімфовузли набрякли, температура підвищена, справді огляд не вельми обнадіює. Лімфовузли набрякли? Підвищена температура? Невже з переляку я й справді захворіла? Я так і знав, сказав доктор Вайт. Потім дістав із нагрудної кишені дерев'яну паличку і натиснув мені нею на язик. Горлянка червона, запалення мигдалин. Ось чому ти скаржилася на біль у горлі. Напевно, коли ковтаєш, ще відчуваєш нестерпний біль. «От, бідолаха!» – проказав Роберт із жалем. «Напевно, зараз тобі доведеться пити цей огидний сироп від кашлю». Він скривився. «Тебе морозить?» – запитав доктор Вайт. Я невпевнено кивнула. «Ну навіщо, скажіть, він це робить? Чому він мені допомагає? Саме доктор Вайт, який завжди ніби побоювався, що я за будь-якої нагоди втечу з хронографом під пахвою?» Я так і думав. «Можливе підвищення температури тіла», – сказав доктор Вайт, обернувшись до решти. «Гай-гай, панове, ми маємо справу з вірусною інфекцією». Вартові, що були присутні, стояли як громом вражені. Я змусила себе не дивитися на Гідеона, та мені все-таки дуже кортіло заглянути йому в очі. «Джейку!» «Ти можеш дати їй ліки від цього вірусу?» – поцікавився Фальк Девіллерс. «Тільки жарознижувальні. вона існує препарату, який миттю зробить її по-справжньому працездатною. І їй може допомогти лише суворий постільний режим». Доктор Вайт дивився на мене проникливо і похмуро. Вона може обмежитися одним днем із високою температурою, якщо пощастить. Зараз, думаю, температура підвищуватиметься й далі. Можливо, хвороба триватиме кілька днів. «Думаю, ми таки можемо», – затнувся містер Вітмен. «Ні, не можемо». Суворо перебив його Вайт. Я щосили намагалася не витріщатися на нього». Гідеону навряд чи вдасться взяти з собою на бал інвалідне крісло. І найголовніше, такий учинок є безвідповідальним порушенням золотих правил, адже ми посилаємо її у 18 століття з сучасним вірусом. Так, це правда, сказав незнайомець. Міністр охорони здоров'я. По-перше, ми не знаємо, якою була імунна система тих людей, і, по-друге, невідомо, як вона відреагує на сучасний вірус. Наслідки можуть бути непередбачувані. «Як тоді? З племенем Майя?» – додав містер Джордж. Фальк глибоко зітхнув. «У такому разі все вирішено. Гідеон і Гвендолін сьогодні не вирушать на бал. Натомість, можливо, можна зайнятися продовженням операції «Опал». «Марлі, проінформуйте, будь ласка, інших, що наші плани змінилися!» «Зробимо, сир!» Містер Марлі, вклонившись, позадкував до дверей. На прощання він докірливо поглянув на мене. «Та мені фіолетово. Головне, я домоглася того, що прагнула. Бал перенесли. Яке щастя! Я досі не могла в це повірити!» Зараз я ризикнула і зиркнула на Гідеона. Здавалося, він, на відміну від інших, ані трохи не приймався тим, що візит до графа довелося відкласти. Гідеон дивився на мене і посміхався. Цікаво, чи здогадався він, що моя хвороба – лише вигадка, чи просто радів, що сьогодні йому не доведеться одягатися в цей кумедний костюм? Як би там не було... Я не піддалася спокусі і не посміхнулася йому у відповідь. Натомість я обернулася до доктора Вайта, який стояв біля міністра охорони здоров'я. Мені б дуже хотілося поговорити з ним віч на віч. Проте він, здавалося, геть забув про моє існування. Так захопився бесідою з міністром. «Ходімо, Гвендолін». Почула я голос повний співчуття — це був містер Джордж. — Ми якнайшвидше доправимо тебе на елапсацію, а потім ти зможеш вирушити додому. Я схвально кивнула. — Це була приголомшлива пропозиція, найкраща за сьогодні.